Ehwani Fitdin, Aladzimillah wa yakum itu diantara hikmah. Diantara hikmah yang bisa kita ambil dari fitan ini adalah nampaknya para pengikut hawa nafsu dalam bentuk al asabiyah yang membuat atau bisa menjadikan seorang muslim lalai dari ilmu. Me, mencampakkan dalil dan hujah. Tadi sudah disebutkan contohnya. Dan sebelumnya pernah kita sebutkan di majelis ini. Bagaimana sebagian pengikut Muhammad ibn Hadi yang berasobiah kepadanya... mengucapkan ucapan yang menyelisihi tauhid yang mengatakan bahwasanya Allah tidak akan pernah meninggalkan Muhammad bin Hadi Syekh Muhammad hada ilmu gaib antum bayangkan bagaimana yang hadir di majlis pada waktu itu mereka belajar tauhid ga ya ada kemungkinan Belajar tapi setengah-setengah. Ada kemungkinan sudah belajar. Dan tahu bahawa itu adalah batil. Tetapi terkalahkan oleh asomiyah. Ketika mendengar. Pemateri menyampaikan di hadapannya. Bahawa Allah. Mencintai Syekh Muhammad bin Hadi Dan kita mencintai Syekh Muhammad bin Hadi Karena Allah mencintai Syekh Muhammad bin Hadi Yang kemudian Syekh Rabi menyatakan Allah la ilaha illallah Min aynalahu hadhal kalam Yuha ilaihi Hadhal al alim jastangkir Hadhal al alim al-kabir Mengingkari dengan ingkar Syedid dengan menyebut kalimat tawhid lah ilah ilallah. Apakah dia ini menerima wahyu, diberi wahyu kepadanya sehingga tahu bahwasanya Allah mencintainya. Nah, yang jadi masalah bagaimana dia bisa terdorong mengucapkan ini? Apa dia nggak nggak tahu, nggak belajar tauhid nggak ustadz mungkin dia itu lupa atau keperucut, salah ngomong. Kalau salah ngomong itu contohnya. Salah ngomong itu satu kata dua patah kata. Misalkan mengatakan Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz ya dzam billah naudzubilla al-jahil. Maunya dia mau mengucapkan al-alim keliru al-jahil. Nah, mungkin salah kata, salah ucap, sabqul lisan. Tapi kalau ditakid bahawa kita mencintai Syekh Muhammad bin Hadi karena Allah mencintainya dan Allah ta'kid tidak akan meninggalkannya. Min ayna lak hadza? Sementara Nabi menyatakan inna qulubal ibad bain asbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibaha kaifa yasha wan nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan juga yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabiu dinahu bi aradin minad dunya wan nabi alaihi wasallam juga mengatakan innar rajul la ya'malu bi amali ahli al jannah wama bainahu wa bainaha illa zira' fasabaqahu al kitab fa'amila bi'amali ahli nar fa nar ya dzan billah a'zani rabbana jalla wa la wa seorang telah berbuat beramal dengan amalan-amalan ahliul jannah tauhid iman salat was-shadaqa al-amru bil ma'ruf wan nahi anil wa, -il -il wa, wa wa wa wa dan seterusnya tidak ada jarak lagi antara dia dengan jannah kecuali sehasta. Sedekat sekali. Sudah dekat. Sudhanallah. Catatan takdirnya telah mendahului. bahwa dia akan mengakhiri hidupnya dengan amalan ahli nar. Dan dia masuk ke dalam nar. Aina ansa ya fulan. Min hadad dalil. Jangan kemudian anda mengatakan, "Na'am, ana tahu dalil itu, ana baca, ana belajar kepada syekh." Enaan. Lakina at-tawfiq min nasr min Kalau Allah sudah mau menolong seseorang, hatta dia jahil, di ayyamul fitan selamat. Kalau Allah sudah menghendaki. Karena ilmu hanya wasilah. Hanya sebab Selamatnya seseorang dari fitan. Tapi bukan satu-satunya sebab. Salah satu sebab. Al-ilm. Wa talabul ilm. Bukan berarti. Seorang yang melakukan talabul ilmi. Pasti selamat dari fitan. Lak. Lak ada menjamin. Bisa saja Allah menyelamatkan jahil. Dengan kehendaknya dan hikmahnya yang maha adil. Barakallahu fikum. Kehendaknya fiddin azanilloh ya kun kemana yang mendengar ceramah itu?